Så lätt att ta allt för givet Hålla dörren öppen vägen ut ja. Det var dags! Ja. Nu är det dags igen! Men... Äh, äh, vinyl versus CD ja. annan, annan dag påskar faktiskt då För att man... Mm. Fastän, det här kanske läggs ut till jul ja. Jag pratade med Jönka igår och ringde till honom faktiskt ja. vi gick. Ja. De var på väg till Linköping Och så tackar jag just för det det. För podden Och keep up the good work det var det. Och så sa de, jag Det de, de, de, de är inte så frekvent ja. och de, Men, och det kommer ju som i klumpar ja. Man vet ju som liksom inte att Vad tänker du Snacka mod och, och såna grejer nu, mm. När tvn är på, då kommer det ju Långt senare mm. Ja, han Nej, han tyckte att det bara var, var, var, var roligt. Ja. Så nu är det ju annan dag påsk. Men det här kan ju, det kan ju passera midsommar. Det vet vi inte. Nej. Det är tidlöst. Det tar ju upp tidlösa. tidlösa men, men jag tänkte, vad ska jag till Linköping göra? Ja, men hans dotter bor ju där. Ja, just det. Just, just. Jag hade för mig att vara fett. Just det här stämmer. Okej. Okay. Ja. Perfekt. Har du... Har lagt upp på något speciellt sätt? Ja, jag har lagt upp... Jag, jag, jag tänker... Att jag ska göra en sån resa... Mm. I... Vänta, en... Två, tre, fyra, fem, sex... Sju... I sju steg. Mm. Från vinyl till CD i sju steg. Ja. Mm. Okej. Okay. Hur har du lagt upp din... Jag har... Jag har eh, gjort 18 kategorier och så har jag eh, vilket är bäst Okej, Okej, okay, okay. Ska vi ta ditt först? Ja, vi, kan, vi kan börja med, med resan. Från vinyl mm. då börjar vi med Victor Vinyl och de blinda beduinerna. Mm. Rockforum 81. Ja. Ja, förlåt, det är åtta steg blir jag det kan. Eh, och från Victor Vinyl så förflyttar vi oss till frontfiguren, gitarristen. Fleming Torsen. Ja. Mm. Och från Fleming Torsen så eh, går vi till en dansk Badmintonspelare som var rankad etta i världen 1977. Vet du vad han heter? Fleming Poulsen Nej. Fleming Delphs. Ja, just det eh, mm. Han var ju rankad nummer ett 1977. Yeah. 1977 släppte Peter Gabriel sitt debutalbum. Okej. Okay. Mm. Uh -huh. Och steget därifrån. Eh, Gabriel är ett hebreisk namn med betydelse Guds kämpe. Ja. Yeah. Mm. Och en annan kämpe. <laughs> det, det, kan nog, det kan nog Tompa gissa. Eh, var Pluto. Mm -hmm. För, för att göra en, en, en. Jag måste berätta om det. Vi hade vi hade så här det var en -turnering, en dingsturnering i i sporthallen. Det var ju under tiden när det var kallt. Ja, det Vad heter det då? Jag tror vi heter Lille Douglas <laughs> <laughs> eller, eller okay. Men Douglas var ju ett annat namn för penis. Ja så. Och det kommer yeah, kom från Lille. Pelle. Eller om det var då. Nej, det var då den första turneringen vi hette Jörgen HDA. Okay. Jörgen har dålig handeldräkt. Det kommer jag ihåg. Och då var det i alla fall, och då plockade vi in folk. Ja, då var det Tompa, jag och Tompa och Tompas brorsa var med. Och, stommen. Och, ja, Stommen. Kala var med, tror Jo, mm. just det. är kanske. PK? Nej, han var aldrig med på något sånt där. Mm. Han bodde i Umeå då. Nej, men vi, eh, vi drog upp en massa folk. Och så var det Jo men Första matchen var det Tre på natten Typ Natten mot lördagen mm. Så då ihåg då, då hämtade vi upp Tompa sov Hos, hos mig I farsans lägenhet Vi och Vi har gjort seriösa. I gick Hyfsat tidigt eller klockan Klev upp mm. Och så skulle jag åka ner Och hämta Kala. <gården> Bara det är roligt Och då kom vi dit Nej men då Då var det ju fullfest Mm Det var ett Ja, ja. Han kom ju han från statt. Ja. Eller han var ute, det var fäst i alla fall. Bra stil på honom. Ja, Och Tompa hade, genom Tompas brorsa han var ju aktiv i skogslöparna. Okej. Okay. Det var väl en oriteringsklubb, tror Ja. Och eh, då var en kille där som genom Tompas brorsa som kallades Pluto. Ja. ja som skulle med. Och Tompa sålde in han som att att en det är en råkämpe ifrån skogslöparna mm. okay. en rå, bara en råkämpe från skogslöparna och han var ju, han stod i mål han var ju tragisk alltså. då fick han inte ens utnyttja att han var bra kondis bara, nej, jag vet inte jag vet inte om han var bra på något ja. jag, jag minns när vi spelade mot bäverdödarna men Vogge var med och Pente var med det var sån, Ja det var sånt då jag var ni piskar väl bäverdödarna att vi startar först första anfallet tror jag bogge hade ett ripeskott så så låg det berett runt nästan berett det liksom en helveten fanois som chockar mm. men sen, mm. sen minns jag plut tog i mål och han plut allt har hört de kallas för plut de där plut <laughs> eller, eller plutte <laughs> så så det stannade bara mm. han satt ju inte nere i mål, Utan han stod ju så jag kommer ihåg Jaja sköt någon studsande boll från halva plan och pluto skulle sparka den. Ungefär som gårdagens ja, Hammarby där. Ja. Så missar en boll så över. Ja. pluto nej men råkämper från skogsläpparna. Ja. Mm. Mm. Och därifrån så går vi till att pluto är den nionde planeten från solen. Mm. Mm. Jag vet inte om pluto räknas som en planet nu. Nyerna uh, på planeten och solen Let's see the sun Är en låt av Fleshtones Från albumet the Roman Gods Släpptes ja. på LP 82 Och nu kommer jag återkopplingen På CD 1990 Okej okay. Där hade du mina åtta, Det bra, jag mina åtta steg mm. ja. Okej okay, Jag har Jag har satt upp 18 kategorier Och så har jag liksom valt Vad som är bäst Vinyl, och då menar jag egentligen LP. Mm, mm. Eller ja, ja, mot CD. Mm. Och då har vi till exempel... Börja med... Du vet väl vad LP betyder? Longplay. Longplay, ja. Mm. Men jag tänkte... Det är en jävla dum fråga. Ja. Då. Ljud. Då är det faktiskt... Oavgjort. För du har ju en fantastisk bra serie. Ja, men jag tycker vinyl är absolut bäst då det är knaster. Liksom då det är minst. Mm. Eller det kan vara lite så här. Man hör spåren lite mm. grann. Men det ska inte vara där. Nej. Det stör jag mig på. Men då, då man hittar det där. Det är många skivor som låter så. Och då låter så jävla varmt och bra. Mm. Så då är det det. Där får man en poäng. Men CD får ju poäng för. Allt annat nästan. Det kan också variera lite grann. Det kan låta rätt dött på CD och sterilt. Men det är inget knaster eller sånt där. Men det är ju konstigt att, att de inte fick till. Alltså... På vinyl? Nej men att kunna få det så. För det säger de flesta. att Det är så mycket bättre på, på ja. vinyl. Vinyl. Men, men att, att de inte har det här är konstigt. Men sen nu så jämtjänar ljud så är jag har en streamingtjänst med som heter Komas, Mm. Som det inte är Spotify. Och där är det så där det är så hög upplöst så att det är master. Mm. det Variant det bättre kvalitet CD liksom och så. Det, om man spelar det så är det ännu bättre ljud än LP. Ja, LNCD en CD också. Ja. Men skit det är liksom nörderi. Men båda har sina skärm. Ett ett efter första. Sen har vi format och då, alltså omslag och, så. Mm -hmm. och då är det ju ingen snack Vinyl, Vinyl ja. Ja. Sen har vi pris Och då Då blir en comeback, en kvittering Från cd-skivan Särskilt de här lasterna som Jag kanske kan berätta lite grann Jag har, jag har fått en <hör> Anseendelig stor del av Stefans cd-samling jag mm. tackar allra ödmjukast för att eh, ta upp större del av vardagsrummet. Större del av längden Jag jag det börjar knaka lite igår men nu. Jag tränger mig fram mellan två CD-penar. Mm. Nej men i alla fall, pris är ju CD, tycker jag, överlägset. Jag kan ju hitta billigare som fan. Liksom. Jo men, och det där är ju så, man märker hur... Hur... hur med skibolagen och försäljarna. För CD var ju jättedyr ja. i, i början. Egentligen har de haft samma. Ja, men de var ju lägre på 140-150. Ja, eh, nu är det uppe ja, 150-200. och 200. Espril, ja. Och nu ligger det väl fortfarande likadant. Ja. Det höjdes liksom. Inte men vinyl har ju. Upp. Ja. Upp. Sen är det ju din gamla ingamla parodgenom, alltså kasta flop. Ja, mm. ah, det är en vinyl. Seger för vinyl. Man skulle egentligen kolla. Man kom mycket längre med vinyl. Ja. I alla fall Micke gjorde det. <laughs> cd blir lite fjuttigt. 3-2. Mm. Drinkunderlägg? underlägg. Ja, ah, då är det cd-kvittering. Om du inte dricker en hink. Hink underlägg. <laughs> då, då, då, då, då är det nylen. Kan du ge en hinkunderlägg? Ja, då är det nylen. Tänk, du kan du stå och balansera på cd. Vinylen är osla barn. Ja. Om man ska snorta kokain... Då är vinyl bäst också. Det liksom, kan få längre linor. Det har kokain. Alltså, du, du lägger en sträng med kokain. Alltså, på, det blir påvarvansivt. Ja, ja, det är ja. mycket bättre. Vinyl du kan få längre sträng. Ja, ja, ja. Oh, det, det är fyra, jag tre. Tror jag det. Sen om man ska ha hörhängen. Då ser det Det tror jag bäst. Det blir för tungt med unil. Ja, Jag har tänkt en 180 180 gram bara göra att få alltså, till mackor. Ja, jag löser dra med. Det är vissa som vill ha så här ja. töjlen. Men nej, äh. och det är ju vissa som som sätter i större och större ja. liksom grej. Att det är kan jag kan inte vara så ska fan få dit se cd skiva. Ja, det ska jag hålla kunna säga. Sen om man ska tapetsera så tror jag också vinyl. Det tar större. Mm. Det är bättre liksom. mm. Och den gamla klassen om man ska servera servera shots. Nej, det är vinyl igen. Ingen snack. Som en bickare? Ja. Det ryms mycket, många fler shots på en... På en. Ja, om man, inte, så en så i, eh, om man är tillgängd på 10-12 stycken ja, ja, då måste jag ha en LP om, man, om, du, A2, ja, om du inte serverar, vad heter det Servera fingerborgen <går> då, då se men, men det är ju man får, Du får ju springa, <går> du får springa så mycket Fram och tillbaka till köket Om du inte fixar <går> Baren som du har pratat med <går> I våras rum Men just det, det var ju Det var, ju en, en, en, det var bara beer Ja, bara. det var bara det en ölbar där Ja men vi letar fortfarande ett bra namn till, ja. till, till den där utbaren. Äh, Det ska bara serveras öl, men jag inte inte nejla namnet endast. Liksom. Nej. Alltså, bara beer, alltså. mm. namn, mm. Så bara B. alltså. Äppro på namn. Så har jag ett svar här. Du får också. Vad är bäst av vinyl och CD? liksom namnet. Ja, en vinyl är ju är ju variationer man kan vi kan ju hitta på hitta på andra ord. Mm. CD så mycket. CD, DC, jag har ju kört, <skratt> <skratt> slut. CC, nej. nej. Det finns inte typ bara två varianter på CD. Mm. Vinyl så finns det ju en massa. Ja. Lövberg. Ja, jag håller med så svar. Jag har tänkt bara vinyl, det kan man få lite till vinöl. Ja. Vin och öl, blir perfekt, men CD, det Nej, det blir lite mer bara CP, DC. Typ. <laughs> DC, då vet jag vad den. var ju kallad också för DC Och tag. Vad menar du? Varför då? Ja, men det är det det ju så lång där. DC. För det var ju... Patrik som Carla. Och så var det ju Corleone. Ja. Och, Corle, och så var det ju Don Corleone, DC. <laughs> okay. mm. Det som Jögga med JB. Han står ju Jögga med G, men... Ja. Det var ju en, Håkan Eriksson som sa, jöga böga och så blev det IB Eller den här hans kompis oss på mellanstadiet som heter Thomas Wallin men kallas för Mäler för att han gillar Thomas O'Malley från Aristoteles <laughs> <laughs> mm. Mamma, mamma tyckte hon vad så kolt Varför säger ni Mäler? Han heter Thomas Wallin. Det är en, en kompis till till Edwin heter, heter Henrik Mm. Man kallas för bänke <laughs> ja. Inte hänke utan bänke Men Sen har du ju på närmare håll så har du ju JBS, Du har ju, vad heter det, PK ja. ja, det är sant Punkula, Punkula. Mm. Ja, man ska ut och köka kälke Vad är bäst då? Ja, det är ju vinyl ja. Vinyl börjar dra ifrån Om man saknar, regnar så fan Om man saknar sydväst, vad är bäst då? Vinyl? <laughs> ja, ja. Om man skulle spela finns i sjön, så här, vad tror du tycker du bäst då? Ja. Ja, men, ja, men då är det, då är det ju CD. Ja. Även vad heter det? Om man tänker, nu har du fått lite dubbletter. Ja. Då ska du kunna vända på skidor och så kan man memory. <laughs> Jag tänkte på memory först, men precis. Dubletter är perfekt. Ja, men det, det, skulle man, det skulle kunna vara en grej. Memory. Det skulle kunna vara sån där, din lek på fest. Ja. Det har ju varit typ sådana. Ja, med, med, med skivor, jag har... va? Jo, har det har har har aldrig varit så, ja, kanske. Okay. Det är en bra, bra idé. Och sen, vad är mest diagnos då? Mest diagnos? Ja, vinyl och CD. Jo, men det är ju, vinyl är ju det är mest diagnos. Jaha. Jag, jag tänkte, du tänkte på... Äh... Egen, egen diagnos. Ja. Jag tänkte mer på namnet, då blir det ju ja, och... OCD ja ja OCD Tvångstranke. <laughs> Fast Du menar utifrån Vad är det som är mest beroende från frånkallande? Ja och vad, vad är det mest man kan Alltså en vinyl kan ju Kan ju en riktig Alltså Det här är ju den och den pressningen Och, ja, ja, okay. och, och, och ja. det finns ju en massa olika jämför ja, är... Har du stereo eller mono, Lyssna på monoversion mm. Och så vidare sant men, vad heter det? ADCD, det är också en <laughs> bra, bra, bra variant. Om man vill ha en liksom, julgraspynt, vad tycker du är bäst? Ja, det är ju CD. ja. Men det kommer jag också på att det hjälper. Det har man sett faktiskt som fågelskrämmande man sätter ut i där. då har man ju CD-skivor i för att bort. Aha. Och även rådjur. Okej. Okay. Djurskrämmare. Ja. Om man skulle smälta ner de här materialen och så sniffa det som en dråg vilken tror du ska vara bäst Jag tror ju att det måste vara vinyl Ja, tunga, det känns som att det är kemiskt det är tunga, bättre tunga gaser ja. Och så Amerikansk fotbollspelare om man tar någon sån Spännande ja. Är ja. Nej, det är ju CeeDee Wide Receiver <laughs> i ett alldeles cowboys Jag hittar ingen vinylspel Förutom <laughs> vikten vinyl Det är artat Vilken viktor det är mest mm. ja. ja det är viktigt att det <laughs> Nej. Alltså. Men Jag tänkte också Alltså det har ju beprövats Om du tänker att du ska göra en skål Till exempel ja. Vad är bäst då? Ja det måste vara vinyl Ja en vinyl för det har man ju sett. och det minns man också att folk på 70-talet de hade då kunde de lägga lägga vinyl av slump. Eller slump läs slum inte det medvetet glömma bak på hatthyllan mm. i bilen och så låg det så ordentligt så smälte de vart i skiva som fan. Mm. Nice. Ja. Ja, mm. det var jag men också om du ska bygga en lådbil vad är, vad kan man bäst då? Lådbil, ja Vinyl Ja, jag tänkte både som ratt och som, ja. som, som däck man, man limmar ihop en, mm. en 20 cd Och har det riktiga Formel 1-däck Sant Ingen och, bra att köra det på parketten ja, Från lådbil till om man ska ha lådvin <laughs> för var bäst att Och göra en låda ja, men en riktig låda så då så man kan hälla vin i Och dricka men... ju framförallt Jo, det är ju En liten kran. Det, det är ju, vad heter det, det är ju LP. Ja. Men det är lite litet i det Jo, det är där Det där man ska ha ett kallt kran <laughs> Det där man dricker ju Stugrör Ja Ja, är... hur mycket var det? Ja, vad vinst det? Ja, Nej, men på de här återna jag hade så blev det ju 11-8, typ. vi vinner man hade ju... I och med att hon fick ett var på en frågångspel. Ja. Men man ja. vet ju väntat så kanske lite... Senen håller emot ganska bra nu tycker jag. Ja. Mm. Den, den håller emot på de här lite... Lite... Speciella sätt. Drinkunderlägg är ju klassiker. Ja. Men örehängen också. Och, och snorta snart att men jag tänkte på om du ska fixa ett par glasögon då ett par roliga <laughs> glasögon var <det> bäst då <laughs> ja, jag ser det jag tror det är lite stort men <laughs> ja skulle kunna bära upp ett par en L LP LP glas ja eller en vinyl alltså sådana singlar mm. med stora hål alltså i <laughs> det det ska vi där skulle funka ja då skulle funka men, men nu nu nu pratar vi LP ja, ja. För jag satt i det för så jämföra jämför det kommer jag på. Mm. Men vi är ju även 78. eller vad heter de här? Stenkakor. Nej, är det, är det vinyl? Nej, ja, det är väl inte. Det är väl någonting annat. Okej, okay, men det är inte singlar och maxi-singlar, tänkte jag. Ja. Spännande. Stenkakor. Och då, då för man snabbt över till förra ämnet, kroppkakor. För det var mat... Det var vad var det? Ja, tog vi. Det var förra. Men det var någonting med farlig korv och morakniv. Ah. Vi får se. Är mm. <laughs> det dags att låta det här blickas? Fan vad vi. Preferensen. Alltså hur länge. Vi är snart uppe i 400 avsnitt. Ja. Hur, hur länge håller vi på egentligen? Vi får se. Vi får se. Jo, jag, jag tänkte också, eh, vad heter det? Jag tänkte på musik. Ja. det är enda som man kom på bara i bilen här. Det, det är ju små lite koppling. Det är ju vad heter det? Jultiders ska välska, ska välska till badeholde. Ja, okej okay. Och just, eh, fram med 45 är med lite action. Ja. Det är det inte bra? Ja. Det är 379 avsnitt som har släppt. Så är väl några som inte släppta Ja, så att det är ju 380 Vi borde vara, nära 390 nu 385 kanske Ja, typ Okej, okay. nästa avsnitt är Japan Mm Ställa Ställa Ställa Då kanske man skulle rådfråga Edwin, för han har faktiskt var i Japan Ja mm. Ställa Ja, det är intressant att höra om nästa år. Som vanligt blir det väldigt intressant. Ja. tack och hej. Hej